Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa ashadu an la ilaha illallah Wa ahlamu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabih abd ihsanin ila yaudhijin Wa salam tasliman kathira Amma ba'ad Alhamdulillah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 dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman Hadirin sekalian para jama'ah Umrah Para penjara Masih Nabawi Dan juga para mukimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal Ini adalah majlis yang ke-20 Dari pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Dahawiyyah Yang dikarang oleh seorang alim, seorang imam ia meninggal pada tahun 321 Hijriah Beliau adalah Abu Ja'far Dan ini adalah punya beliau Ahmad ibnu Muhammad Al-Tahawi Ahmad ibnu Muhammad Al-Tahawi Dan di dalam kitab ini Beliau rahmatullah Menerangkan kepada kita secara singkat Akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Aqidah, ahli sunnah wal jamaah yang berdasarkan Al-Quran berdasarkan sunnah Rasulullah SAW yang sahihat dan memahami keduanya dengan pemahaman para sahabat yang merupakan generasi yang paling mulia yang telah dipuji oleh Allah dan juga Rasulnya masih kita membahas tentang masalah takdir membahas tentang takdir yang beriman dengan takdir merupakan salah satu diantara rukun iman Dan tidak sah iman seorang hamba Sampai dia beriman dengan takdir Tidak sah iman seorang hamba Sampai dia beriman dengan takdir Disebutkan di dalam sebuah atar bahwa sebagian sahabat r.a. Mengatakan لو أنفقت مثل أُحدن ذهبا في سبيل الله ما قبل الله ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مُت على غير هذا لجدلت النار Beliau mengatakan yaitu Ubei yang menunggah, mengatakan kepada seseorang yang ingin meminta nasihat dari beliau tentang masalah takdir, karena dia atau tersing, tersingkap atau terbesit di dalam hatinya sesuatu tentang takdir, ada di dalam hatinya sebuah penyimpangan, sebuah pemahaman yang tidak benar tentang tentang takdir. Maka dia datang kepada seorang sahabat Nabi saw. Dan beliau adalah Ubay bin Ka'ab Kemudian Ubay mengatakan Menasihati orang tersebut Di antara nasihat beliau Dan seandainya engkau Berinfak Seandainya engkau berinfak Dengan emas sebesar gunung Uhud fi Fisabilillah Di dalam jalan Allah Maka Allah tidak akan menerima Darimu infak tersebut Sampai engkau beriman Dengan takdir Seandainya engkau berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud Ini adalah jumlah yang sangat banyak Seandainya engkau berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud Maka Allah tidak akan menerima darimu nafkah tersebut Infak tersebut Sampai engkau beriman dengan takdir Ini menunjukkan tentang kewajiban beriman dengan takdir Dan bahwa beriman dengan takdir merupakan salah satu di antara rukun iman yang tidak sah iman seseorang sampai dia beriman dengan takdir dan juga seluruh rukun iman yang telah diwajibkan. Baik, beliau sampai pada atau kita sudah sampai pada pembacaan ucapan beliau Qaman sa'ala lima fa'ala Fakat radda hukm alkitab wa man radda hukm alkitabi kana minal kafirin. Boleh mengatakan Maka barang siapa yang bertanya Maka barang siapa yang bertanya Lima fa'ala Mengapa Allah melakukan Barang siapa yang bertanya Lima fa'ala Mengapa Allah melakukan Fakat redda khukmal kita Maka orang yang melakukan Atau mengajukan pertanyaan ini Sungguh dia telah menolak Hukum yang ada di dalam Al Quran. Karena Allah katakan, لا يُسَالُ أَمْلَأَ يَفْأَلُ وَهُمْ يُسَالُ. لا يُسَالُ أَمْلَأَ يَفْأَلُ وَهُمْ يُسَالُ. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan, akan tetapi mereka lah yang akan ditanya. Ketika seseorang mengatakan, Mengapa Allah melakukan ini, mengapa Allah melakukan itu Berarti dia telah menyelisih apa yang ada di dalam ayat ini Karena Allah mengatakan Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan Dan seorang hamba Yang dia pikirkan senantiasa adalah menjawab pertanyaan yang akan diajukan kepada dirinya Dan mereka lah yang akan ditanya, bukan Allah yang ditanya tapi kitalah yang akan yang akan ditanya di hari kiamat kalau ada hisab ada pertanyaan ada di antara pertanyaan yang akan diajukan adalah tentang tauhid kita tentang tauhid kita bagaimana kita mengisahkan Allah azza wajalla Allah subhanahu wa taala mengatakan wa yawmay yunadihim fa yaqulu aina syurakaii alladzina kuntum tazallu pada hari di mana mereka pada hari di mana Allah akan memanggil mereka kemudian Allah bertanya kepada mereka di manakah sekutu sekutuku yang kalian dahulu sangka itu yang kalian dahulu menyembah kepada mereka dan beribadah kepada mereka di mana mereka sekarang ini menunjukkan bahasanya, tauhid kita kelak akan ditanya oleh Allah azza wajalla Apakah kita selama di dunia mengisahkan Allah di dalam ibadah atau tidak? Ataukah seseorang masih memiliki sesembahan-sesembahan selain Allah yang dia bergantung kepada sesembahan-sesembahan tersebut. Dan di antara pertanyaan yang telah akan ditanya dan harus kita siapkan adalah apa yang sudah kita lakukan dengan dakwah para nabi dan rasul. Apa yang sudah kita ijabahi? perintah apa yang sudah kita lakukan. Dan dalam sebuah ayat Allah mengatakan wa yunadihim fa yaqulu madza ajabtumul mursalin. Pada hari di mana Allah memanggil mereka. Kemudian Allah bertanya, apa yang sudah kalian ijabahi kepada para rasul? Apa yang sudah kalian jawab? Para rasul alaihi wasallam diutus oleh Allah azza wajalla Menyampaikan perintah dari Allah Swt. Apa yang sudah kita lakukan dengan perintah-perintah tersebut? Dan beliau membawa larangan dari Allah Swt. Apa yang sudah kita lakukan dengan larangan-larangan beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau membawa berita dan juga kabar. Apa yang sudah kita lakukan dengan berita dan kabar yang beliau bawa dari Allah Azza Wajalla? Sudahkah kita benarkan? Beliau s.a.w. diutus kepada kita dengan membawa cara ibadah. Membawa cara ibadah, tata cara ibadah. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah di dalam ibadah kita sudah mengikuti sunnah beliau s.a.w atau tidak? Sudahkah di dalam ibadah kita mengikuti beliau s.a.w.? Ataukah masih diantara kita yang membuat ibadah-ibadah baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang harus kita pikirkan. Dan di dalam ayat yang lain di antara pertanyaan yang akan ditanya adalah tentang nikmat. Tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah SWT wa taala mengatakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil Tumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Maka kemudian sungguh kalian akan ditanya sungguh-sungguh kalian akan ditanya 'anil na'im tentang nikmat-nikmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang akan ditanya bukan hanya kenikmatan yang besar. Bukan hanya kenikmatan yang kelihatan, yang kelihatan wah tidak bahkan termasuk nikmatan-nikmatan yang kecil yang mungkin disepelekan oleh sebagian kita atau sebagian besar, besar dari kita, maka itu juga akan ditanyakan oleh Allah azza wajalla. Disebutkan di dalam hadis, sebagian sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang akan ditanya kepada kita? Sementara kita hanya memiliki dua aswadan. Kita hanya memiliki dua benda yang hitam ini. Jadi maksud adalah air dan juga tamar. Jadi maksud adalah air dan juga kurma. Inilah yang kita punya. Kita tidak memiliki lebih dari lebih dari itu. Yang kita punya hanya kurma dan juga air. Itu menganggap bahasanya pertanyaan tentang nikmat hanya nikmat yang besar-besar saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala innahu sayakum. Ketahuilah bahasanya yang demikian akan terjadi. Artinya sampai nikmat berupa air dan juga nikmat berupa kurma seseorang bisa makan kurma, bisa minum air. Ini adalah nikmat dan kelak akan ditanya oleh Allah Azza Wajalla. Dan diantara pertanyaan yang akan ditanya adalah seperti yang disebutkan dalam hadis: لا تزولوا قد ما عبدين يا ملكيام حتى يسالان أربا. Tidak akan bergerak. Kaki seorang hamba pada hari kiamat Sampai dia ditanya tentang Empat perkara Tidak akan bergerak Kaki seorang hamba tidak akan berpindah Dari tempatnya Sampai ditanya tentang empat perkara Di antaranya yang pertama adalah Tentang ilmunya Fimal amal Apa yang sudah dia amalkan tentang ilmu Yang sampai kepada dirinya Datang ayat yang berisi tentang perintah atau berisi tentang larangan Apa yang sudah kita kerjakan Mendengar hadis Rasulullah SAW Berisi tentang perintah Atau berisi tentang larangan Apa yang sudah kita kerjakan Ini adalah ilmu Dan ilmu akan ditanyakan Kepada sahibnya Kepada yang memiliki apa yang sudah diamalkan Tentang ilmu ini selama ini Sampai kepada dirinya 'an 'ilmi fi ma'amilih ditanya tentang ilmunya apa yang sudah dia kerjakan di antara hal yang ditanya adalah umurnya 'an 'umrihi fi afnah ditanya tentang umur yang telah Allah berikan kepada dirinya untuk apa dia gunakan umur tersebut apakah umur selama 60 tahun 50 tahun 40 tahun sudah dia kerjakan, sudah dia gunakan Sebagaimana mestinya Karena Allah menciptakan dia Dan memberikan kepada dia umur Memberikan kepada dia kesempatan Bukan abadhan Bukan hanya sia-sia Tapi Allah menciptakan kita adalah dengan maksud Dengan tujuan yaitu untuk beribadah kepada Allah Wa maa qalaqtul jinnah wal insa Illa liya'buduh dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia Kecuali untuk beribadah kepada aku Inilah tujuan Dan hikmah kenapa kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jal Sudahkah umur Dan juga waktu yang Allah berikan kepada kita Kita gunakan untuk mewujudkan tujuan ini Ini akan ditanyakan kepada seorang hamba Di hari kiamat Termasuk di antaranya adalah tentang hartanya Min aynak kasabahu bafima anfakah. Dari mana dia dapatkan harta tersebut dan untuk apa dia gunakan harta tersebut? Ketika ditanya tentang harta, bukan hanya ditanya untuk apanya, tapi ditanya tentang sumber dan dari mana dia dapatkan harta tersebut. Apakah digunakan? Apakah didapatkan dari perkara yang haram ataukah didapatkan dari rezeki yang halal? Silahkan masing-masing dari kita mempersiapkan Dan tentunya Orang yang beruntung saat itu Adalah orang yang selama di dunia Berusaha untuk mencari yang halal Mencari sumber yang halal Dan berhati-hati dalam mencari rezeki Kemudian yang kedua ditanya tentang Untuk apa dia gunakan Harta tersebut Sumbernya ditanya Untuk apa dia gunakan juga Ditanya Apakah digunakan untuk perkara yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal atau justru Nikmat yang didapatkan tersebut digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu SWT Semakin banyak harta seseorang Tentunya akan semakin panjang pertanyaan Dan semakin sedikit harta seseorang Maka akan semakin pendek pertanyaannya Oleh karena itu kelak di hari kiamat yang akan terlebih dahulu masuk ke dalam surga adalah fukorok Yang terlebih dahulu masuk ke dalam surga adalah fukorok Yaitu orang-orang fakir -orang miskin Ya demikian karena pertanyaan kepada mereka Adalah sangat sedikit Sesuai dengan harta yang mereka miliki Ada pun agniya Orang-orang yang kaya maka pertanyaannya akan semakin panjang dan tentunya orang yang berbahagia adalah Orang yang mencari rezeki dari yang halal Dan dia gunakan harta tersebut di dalam perkara yang diridhai oleh Allah Azza Wajalla. wa Jal Dan mereka akan ditanya Inilah yang harus kita pikirkan Adapun Allah maka tidak ditanya Allah yang akan bertanya kepada kita Bila itu boleh mengatakan Khaman sa'ala lima fa'al Barang siapa yang mengatakan bertanya, mengapa Allah melakukan demikian? Mengapa Allah melakukan demikian? Maka sungguh dia telah menyelisihi apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa man radda hukma al-kitabi kana kafirin. Dan barang siapa yang menolak apa yang ada di dalam Al-Qur'an, maka dia termasuk orang-orang yang ingkar. Termasuk orang-orang yang kafir apabila dia sengaja Mengetahui ini adalah hak yang ada di dalam Al-Quran, kemudian dia ingkari ayat tersebut, dia ingkari Al-Quran tersebut, maka dalam keadaan demikian dia termasuk orang yang yang keluar dari agama Islam. Jadi kita di dalam beriman dengan takdir, beriman dengan takdir sesuai dengan apa yang Allah kabarkan dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun seseorang mengatakan kenapa Allah melakukan ini? Kenapa Allah menyesatkan si Kenapa Allah melakukan kepada si hal ini? Makanya adalah pertanyaan yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an. La yusalu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang Dia kerjakan. Dan kewajiban kita sebagai seorang yang beriman yang pertama adalah Beriman bahwasanya semuanya dengan takdir Allah Kemudian yang kedua Kita beriman dengan perintah dan juga larangan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Ada perintah kita kerjakan Dan apabila ada larangan maka kita tinggalkan larangan tersebut Takdir kita imani Perintah dan juga larangan harus kita imani Dan jangan sampai seseorang dibisiki oleh syaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan menyesatkan dia, menyimpangkan dia dari jalan yang lurus, menjadikan dia ragu-ragu, atau bahkan menjadikan dia tidak mau beramal soleh, karena mengingat atau terlalu berdalam-dalam tentang masalah takdir. Kemudian beliau katakan: Bahada jumlah tuma yajju ilaihi manhu munawurun qalbu min awliya illah taala wahia darajatur rasiqina fil ilmi maka ini apa yang sudah disebutkan kemarin dan juga sekarang yang ada di dalam kitab ini ini adalah beberapa hal yang dibutuhkan oleh seseorang yang sudah diterangi hatinya dari kalangan wali-wali Allah taala jadi apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah di dalam kitab ini Inilah yang dibutuhkan oleh seorang yang beriman Mereka tidak membutuhkan lebih dari itu Di dalam masalah takdir Apa yang datang di dalam Al-Quran Di dalam sunnah Rasulullah SAW Tentang tata cara beriman dengan takdir Itulah yang kita amalkan Yang selain itu Yang tidak dikabarkan kepada kita Maka jangan sampai seseorang Membebani dirinya dengan Sesuatu yang tidak dia mampu atau bahkan yang bisa menyimpangkan dia dari, jalannya, dari jalan yang lurus Beliau mengatakan inilah yang dibutuhkan oleh seseorang Yang telah diterangi hatinya oleh Allah Azza wa Jal dengan iman Dari kalangan wali-wali Allah Ta'ala Dan ini adalah derajatnya orang-orang yang sudah dalam ilmunya Jadi apa yang sudah boleh sampaikan dari kemarin tentang masalah takdir mulai dari ucapan beliau wal mitak alladhi akadha allahu ta'ala min adam dan seterusnya yang isinya adalah keyakinan seorang muslim bahawasanya Allah mengetahui jumlah penduduk sorga dan juga penduduk neraka dan Allah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan di dunia dan bahawasanya jumlah tersebut tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang dan masing-masing dari kita akan dimudahkan untuk penciptaannya Orang yang diciptakan untuk surga, maka akan dimudahkan untuk melakukan amalan surga Dimudahkan dia untuk masuk ke dalam agama Islam, menerima apa yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Dimudahkan hatinya untuk beramal soleh Orang yang sudah Allah tulis masuk ke dalam surga Maka akan dimudahkan mengamalkan amalan penduduk surga. Sebaliknya orang yang sudah Allah tulis masuk ke dalam neraka, maka akan dimudahkan mengamalkan amalan penduduk neraka berupa kekafiran, kesyirikan, kenifakan maupun, maupun maksiat. Dan di antara hal yang beliau sebutkan bahwasanya amalan sesuai dengan akhirnya dan kebahagiaan sudah Allah tulis. Kesengsaraan sudah Allah tulis dan bahasanya takdir adalah rahasia Allah di dalam makhluknya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah bahkan malaikat yang didekatkan tidak mengetahui demikian pula nabi yang diutus juga tidak mengetahui tentang rahasia takdir ini kemudian beliau menyebutkan bahawa terlalu mendalami tentang masalah takdir Terlalu berdalam-dalam di dalam masalah takdir Ini adalah sebab penyimpangan seseorang Adalah sebab penyimpangan seseorang Kemudian beliau menerangkan bahasanya ilmu tentang takdir Ini tidak Allah berikan kepada makhluknya Dan Allah melarang yang demikian Kemudian setelah itu beliau mengatakan Ini adalah hal yang perlu diperlukan oleh para wali Allah Ilmu-ilmu seperti ini, inilah yang diperlukan oleh wali-wali Allah Mereka tidak perlu yang lain Tidak perlu ilmu-ilmu yang yang lain Dan ini adalah derajat orang yang sudah dalam ilmunya Ini adalah derajat orang yang sudah dalam ilmunya Jadi orang yang dalam ilmunya Di dalam masalah takdir Bukan orang yang terlalu mendalami tentang masalah takdir Orang yang dalam ilmunya di dalam masalah takdir adalah orang yang mengilmui tentang masalah takdir sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam sunnah. Selebihnya dia tidak berusaha untuk mencarinya. Yang dia yakini adalah apa yang datang kepada dirinya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam bahwasanya takdir sudah ditulis dan Allah mengetahui segala sesuatu. Dan apa yang terjadi di permukaan bumi dengan kehendak Allah Tidak mungkin keluar dari kehendak Allah Dan segala sesuatu adalah cintaan Allah Tidak ada yang bukan cintaan Allah Azza wa Dan ini semua disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran Maka kita kalau ingin mencapai derajat orang yang dalam ilmunya Yang Allah puji dengan kedalaman ilmunya Maka kita mencukupkan diri dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah berupa iman kepada takdir. Adapun seseorang berusaha untuk mencari-cari mencari yang lebih dalam dari itu, yang luar daripada apa yang sudah Allah kabarkan dan diperkenalkan oleh Rasulullah, maka ini justru akan menyebabkan dia menyimpang dari jalan yang lurus. Li'an al ilman, karena sesungguhnya ilmu itu ada dua. Ilmun fil wa ilmun fil ilmu yang Allah berikan kepada kita Ada dua Yang pertama adalah ilmu Yang mawujud Ilmu yang ada Kemudian yang kedua adalah ilmu mafkud Ilmu yang tidak ada Ilmu yang mawujud Yang ada adalah yang, di, yang diajarkan kepada kita yang Allah ajarkan kepada kita atau diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kepada kita, iaitu apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Allah SWT telah katakan, Wahyul Muhammadiyah al bawa hikmah dan Dia mengajarkan kepada kalian Alkitab, iaitu Al-Quran dan juga hikmah, iaitu Sunnah Rasulullah SAW. Inilah yang dimaksud dengan ilmun mawujud. Ini adalah ilmu yang ada. Dan ini yang harus kita pelajari. Dan jenis yang kedua adalah ilmun fil khalqi mafkud. Ilmun fil khalqi mafkud. Ilmu yang tidak ada. Ilmu yang gaib. Yang tidak diberitahukan kepada kita. Yang tidak diajarkan kepada kepada kita. Maka ini adalah kekhususan Allah Azza wa Jal. Tidak boleh kita berusaha untuk mencari-cari ilmu tersebut. Dan orang yang berusaha untuk mencari ilmu tersebut, maka dia akan tersesat. Dan akhirnya akan berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Yang diberitahkan kepada kita untuk mempelajarinya. Adalah ilmu ma'juud, ilmu yang sudah ada, yaitu yang diajarkan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Ini yang harus kita imani, yang harus kita percayai. Kemudian beliau katakan, faingkarul ilmil ma'juud kufrun. Maka mengingkari ilmu yang sudah ada, yang ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW, mengingkarinya adalah kufrun. Allah, meng, Allah, Allah mengajarkan kepada kita di dalam Al-Quran, sebuah ilmu atau Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita di dalam hadis sebuah ilmu. Maka kewajiban kita adalah taslim, menerima, membenarkan apa yang ada di dalamnya. Adapun mengingkari dan mengatakan ini tidak benar, apa yang digambarkan oleh Rasulullah tidak benar. Atau mengatakan apa yang dikabarkan Allah tidak benar, makainya adalah kufrun, mengingkari ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, ini adalah sebuah kekufuran. Wad'iaul ilmil ma'fudi kufrun. Demikian pula mengaku-ngaku mengetahui ilmu yang ghaib, ini juga kufrun. Mengetahui ilmu yang ghaib, mengaku-ngaku mengetahui ilmu yang ghaib, maka ini adalah kekufuran. Dan Allah mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahasanya perkara yang ghaib yang mengetahui hanyalah Allah. Allah mengatakan, "Kullu ya'lamu man fis-samawati wal-ardil il ghaiba illallah." "Kullu ya'lamu man fis-samawati wal-ardil ghaiba illallah." Katakanlah sesungguhnya tidak mengetahui sesuatu yang ghaib di langit maupun di bumi illallah kecuali Allah azza wajalla. Maksudnya kan ilmu ghaib adalah kekhususan bagi Allah. Tidak Allah berikan kepada seorang nabi atau seorang malaikat kecuali apa yang Allah kehendaki. Sebagian ilmu ghaib diajarkan kepada sebagian rasul. Sebagian ilmu ghaib diajarkan kepada sebagian rasul. Allah SWT mengatakan Alimul ghaib Fala yudhiru ala ghaibihi ahada Illa manirtaza min rasul Dialah Allah Azza SWT Yang Maha mengetahui perkara yang ghaib Dan Allah tidak memberitahu ilmu yang ghaib tersebut Kecuali kepada orang yang Allah ridai dari kalangan rasul Orang yang Allah ridai dari kalangan rasul Baik Rasul dari malaikat maupun Rasul dari para manusia. Menunjukkan bahasanya. Di sana ada sebagian ilmu ghaib yang diajarkan kepada sebagian Rasul. Bagaimana itu di dalam Al-Quran. Di antara ilmu ghaib. Adalah kisah-kisah umat yang terdahulu. Kisah-kisah umat yang terdahulu. Kita tidak mengetahuinya. Bagaimana kisah Yusuf. Bagaimana kisah Mariam. Bagaimana kisah Ibrahim. Tapi Allah ajarkan ini kepada Rasulullah SAW. Allah beritahukan kepada kini, beliau tentang kisahnya. Tilka min amba'il ghaibi nuwahiha ilaih. Itu adalah diantara ilmu ghaib, diantara ilmu-ilmu ghaib yang kami wahyukan kepadamu. Kisah tentang hud, kisah tentang Saleh, kisah tentang para nabi. Ini adalah perkara yang ghaib seorang rasul tidak mungkin dia mengetahui kecuali dengan diwahyukan oleh Allah azza wajalla. Termasuk di antaranya apa yang terjadi kelak di hari kiamat. Apa yang terjadi di alam kubur? Apa yang terjadi di padang mahsyar? Dan seterusnya. Maka ini adalah perkara yang ghaib. Allah memberitahukan ini kepada rasul yang Allah ridai. Tapi tidak semuanya sebagian yang Allah beritahukan kepada rasul tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pula adalah orang yang paling mulia semoga anak Adam Sayyidu walad al-adam beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui ilmu yang gaib Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui ilmu yang gaib Allah SWT wa taala menceritakan tentang ucapan beliau walau kuntu alamul ghaib Lestakser tu dari yang baik. Walau kuntu agamul ghaib, lestakser tu dari yang Seandainya aku mengetahui ilmu yang ghaib, kata beliau, Sallallahu alaihi wasallam, nisaya aku akan memperbanyak kebaikan. Bama masanya su, dan tentunya aku tidak akan tertimpa musibah. Seandainya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengetahui ilmu yang ghaib. Tentunya beliau akan memperbanyak kebaikan-kebaikan dan tentunya beliau tidak akan tertimpa musibah Tapi ternyata kita lihat beliau SAW adalah orang yang paling banyak terkena musibah Untuk mengangkat derajat beliau Untuk mengangkat derajat beliau Dan ini menunjukkan bahasanya beliau SAW Adalah seorang Nabi dan juga adalah seorang manusia tidak mengetahui ilmu yang raib Kecuali apa yang sudah Allah Kabarkan kepada beliau SAW Yang tidak dikabarkan maka beliau tidak tahu Dalam sebuah hadis dan sudah berlalu Bagaimana ketika beliau SAW Kelak di haub Di telaga beliau SAW Di padang mahsyar Beliau menunggu Di sana dan memberikan minum kepada Umatnya yang datang ke telaga beliau Sampai akhirnya datang sebagian orang Ditampakkan kepada beliau Seakan-akan dia adalah Umatnya mendatangi Dan juga mendekati beliau Alaihi Wasallam Di dalam telaganya Kemudian tiba-tiba dia disingkirkan dan dihalau Diusir Beliau mengatakan Ashabi-ashabi Mereka adalah sahabatku Mereka adalah sahabatku Maka dikatakan kepada beliau Inna kala tadri Ma ahdatu ba'da Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelahmu Engkau Muhammad tidak mengetahui Apa yang mereka lakukan setelahmu Yaitu setelah aku meninggal dunia Engkau tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan Ada sebagian yang menafsirkan bahasanya Mereka adalah orang-orang yang murtad Sepeninggal Rasulullah SAW Ada di antara orang-orang Arab Baduy Yang mereka murtad meninggalkan Islam setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan ashabi ashabi beliau yang yang beliau kenal dan beliau ketahui mereka adalah sahabatnya. Dan selama hidupnya mereka beriman, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, makanya beliau mengatakan ashabi ashabi mereka adalah sahabatku. Kemudian setelah beliau meninggal dunia Maka beliau tidak memiliki ilmu tentang tentang mereka, tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah beliau meninggal dunia, sehingga dikatakan kepada beliau Inna kalat adri ma'afdatu bagdad. Sesungguhnya Engkau wahai Muhammad, tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan setelahnya. Menunjukkan bahawa Nabi saw tidak mengetahui ilmu yang gaib, dan setelah beliau meninggal dunia, maka beliau tidak tahu apa yang kita kerjakan sekarang. Tidak mendengar apa yang kita kerjakan sekarang. Beliau di alam barzah hidup di dalam alam yang lebih sempurna daripada alam kita dan kehidupan beliau lebih sempurna daripada kehidupan kita. Tapi bukan berarti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengerti ilmu yang mengerti ilmu yang kaya. Ilmu yang kaya adalah kekhususan Allah Azza Wajalla. Kekhususan Allah Azza Wajalla inilah keyakinan seorang Muslim. Kemudian telah mengatakan wala yathbutul iman illa biqabulil ilmi mawjud wa tarki aula bil dan tidak akan tetap iman seseorang tidak akan tetap dan tegak iman seseorang kecuali dia menerima ilmu yang ada dan dia meninggalkan untuk mencari-cari ilmu yang tidak ada tidak akan tetap dan kuat iman seseorang Sampai dia menerima ilmu yang ada Yang sampai kepada kita Itu apa tadi? Yang ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Itulah ilmu yang wujud Dan dia meninggalkan untuk mencari-cari Ilmu yang tidak ada Yaitu ilmu yang baik Tidak akan tetap iman seseorang Sampai melakukannya demikian Yang ada itulah yang kita ilmui Adapun ilmu yang gaib, maka seseorang meninggalkan untuk mencari-cari ilmu tersebut. Termasuk di antaranya adalah tentang masalah takdir. Dan ini adalah sirullah fil khali ini adalah rahasia Allah di dalam makhluknya. Wana'umin bil lauhi wal qalami wabi jamii ma fihi qad ruqima. Beliau katakan dan kami yaitu kita beriman dengan lauh dan juga dengan qalam beriman dengan lauh maksudnya adalah beriman dengan lauhul mahfuz lauhul mahfuz adalah kitab tentang takdir di dalamnya Allah SWT menulis seluruh takdir dan di dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam allaha innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla ayya khluqa samawati wal ard bi 50000 sanah Semuanya Allah menulis takdir-takdir Bagi para makhluk 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan Langit dan juga bumi Jadi maksud adalah Menulis di dalam Al-lawhul mahfud Dan di dalam Al-Quran Allah mengatakan Bal huwa Qur'anun Majidun Fi lawhin mahfud Bal huwa Qur'anun Majidun Fi lawhin mahfud dan di dalam ayat yang lain Allah menamakan dengan Maknun Fi kitabin maknun La ya yamasuhu illa mutaharun Fi kitabin maknun Semuanya ada di dalam kitab yang Terjaga, yang tersembunyi La ya yamasuhu illa mutaharun Yang tidak Menyentuhnya kecuali Makhluk yang sudah disucikan oleh Allah Itu para malaikat ini menunjukkan tentang keimanan kita dengan adanya lawk al-mahfuz. Dan di dalam Al-Quran Allah terkadang menamakan dengan Ummul Kitab. Yang ma yasha' wa yuthbit wa wa'indahu Ummul Kitab. Dan di sisi Allah ada Ummul Kitab. Jadi masa dengan Ummul Kitab, ibunya Kitab adalah Allahul al Mahfuz. Kewajiban kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang ahli sunnah, Beriman dengan adanya Lauhul Mahfudz di mana Allah Azza wa Jalla menulis seluruh takdir di dalam Lauhul Mahfudz wal qalami dan beriman dengan adanya pena. Gitu pena dan qalam yang digunakan untuk menulis takdir yang ada di dalam Lauhul Mahfudz. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW alaihi mengatakan, "Inna awwalam ma khalaq Allah al-qalam" Qala lahu uktub Ketika pertama kali Allah menulis, menciptakan pena Ketika pertama kali Allah menciptakan pena maka Allah berkata kepada pena tersebut uktub tulislah Qal ma za aktub Dia mengatakan apa yang aku tulis aku tulis ya Allah Apa yang aku tulis ya Allah dikatakan kepadanya uktub Kullamahu waqain ilayomilkiyamah. Tulislah segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka kolam tersebut menulis apa semua yang terjadi sampai hari sampai hari kiamat. Ini adalah hadis yang sahih menunjukkan tentang adanya kolam yang dengannya ditulis takdir Maka kita beriman. Dengan adanya lauh, yaitu yang tempat yang digunakan untuk menulis Dan kita juga beriman dengan kolam, alat yang digunakan untuk menulis Dan juga beriman dengan apa yang sudah ditulis di dalamnya Dan yang ditulis di dalamnya adalah takdir Beriman dengan apa yang ada di dalamnya berupa takdir-takdir Allah Azza wa Jawa dan Allah SWT apabila menakdirkan, maka Allah mentakdirkan dengan hikmah. Allah mentakdirkan dengan hikmah. Allah SWT tidak mentolimi hambanya. Apa yang Allah lakukan adalah keadilan atau itu adalah karunia dan juga anugerah dari Allah Azza Wajalla. Tidak ada di sana takdir Allah yang isinya adalah ketoliman kepada hambanya. Allah ma'atakan Inna allaha la yadlimu mithqala dharrah Inna allaha la yadlimu mithqala dharratin Sesungguhnya Allah tidak mendalimi Sedikit pun meskipun hanya sebesar dharrah Jadi maksud dengan dharrah adalah semut yang kecil Allah tidak mendalimi hambanya meskipun hanya sekecil semut apa yang Allah lakukan adalah keadilan. Atau yang yang Allah lakukan adalah karunia dan juga keutamaan dari Allah Azza Wajalla. Apabila Allah menimbahkan sebuah musibah, maka itu adalah keadilan. Sebabnya adalah karena diri kita sendiri melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran kepada Allah Azza Wajalla. Dan kalau Allah tidak memberikan musibah kepada kita, Maka itu adalah karunia dan juga anugerah dari Allah Azza wa Jalla. min musibatin fabima kasabat aydikum. Wa min musibatin fabima kasabat aydikum wa yaqwan kathir. Dan musibah apa saja yang menimpa kalian makainya adalah dengan sebab dosa-dosa kalian. Apabila tertimpa musibah maka sebabnya itu adalah karena Dosa yang kita lakukan karena maksiat yang kita lakukan, Allah tidak mendzalimi. Wa ya'fu 'an katsir dan Allah memaafkan yang lebih banyak daripada itu. Seandainya setiap dosa yang kita lakukan kemudian Allah menurunkan musibah, maka kita sudah binasa dari awal. Kita sudah hancur dan sudah binasa dari dari awal. Tapi banyak perkara, banyak dosa yang Allah maafkan. Allah tidak mendzalimi apa yang Allah takdirkan, kemungkinan yang pertama itu adalah keadilan atau yang kedua itu adalah anugerah dan juga karunia dari Allah azza wajalla. Kemudian disebutkan falawijtama'a al-khalqu kulluh ma la syai'in. Kataba Allah taala فيه انه ka'in li yaj'aluhu ghair ghair ka'in lam yaqdiru alaihi bulematakan maka seandainya seluruh makhluk berkumpul atas sesuatu yang sudah Allah tulis bahwasanya dia akan terjadi dan mereka bertujuan berkumpul tersebut bertujuan untuk menjadikan itu tidak terjadi tidak terjadi lam yaqdiru alaihi nisa mereka tidak akan mampu melakukannya seandainya makhluk semuanya berkumpul Atas sesuatu dengan tujuan untuk Merubah sesuatu tersebut Padahal sudah Allah tulis Bahasanya takdirnya demikian Dan mereka ingin merubah Demikian Maka mereka tidak akan mampu melakukannya Takdir dari Allah Yang sudah Allah tulis Pasti akan terjadi Kemudian beliau mengatakan Walau ijtama'u Kulluhum ala shayyin katabahu Allah ta'ala fi' Kainin, liya ja kainan, lam Demikian pula sebaliknya Seandainya mereka bersatu padu Berkumpul mengumpulkan kekuatan Untuk menjadikan Sesuatu tidak terjadi Padahal sudah Allah takdirkan Sebelumnya dia akan terjadi Maka mereka juga tidak akan mampu Melakukannya Takdir dari Allah SWT Sudah ditulis Dan tidak mungkin terjadi Di permukaan bumi ini Kecuali apa yang sudah Allah tulis. Tidak mungkin keluar dari apa yang sudah Allah tulis. Baik itu berupa musibah, berupa ketaatan, berupa rezeki, berupa ajal, berupa kematian. Maka tidak mungkin keluar dari apa yang sudah Allah tulis. Jaffal qalamu bima huwa kainun ila yawmil qiyamah. Wama akhto'al abda lam yakun liusibah. Wama asabahu lam yakun liukhtiah. Sudah kering kolam, yaitu kolam yang digunakan untuk menulis takdir ini sudah kering Artinya sudah selesai Sudah kering, sudah selesai, sehingga tidak bisa dirubah Ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat Apa yang luput dari seorang hamba Maka tidak mungkin dia akan menimpa dia Dan apa yang menimpa dia tidak mungkin luput darinya apa yang lupa dari seorang hamba tidak mungkin menimpa dia, dan apa yang menimpa dia tidak mungkin lupa dari darinya. Ini adalah keyakinan al-Husun, Nawawi Jamah, dan di dalam sebuah hadis yang panjang yang berisi tentang apa yang disebutnya di sini. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, Wa alam an al umata dan ini adalah nasihat beliau kepada seorang sahabat yaitu Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas saat itu adalah masih gula, belum masih seorang anak kecil, belum dewasa. Tetapi diajarkan oleh Nabi S.W.T. aqidah, beriman dengan takdir Allah. Beliau mengatakan: Wa lam an al ummat la istimat, Alla ain fauka bishayin, lam ain fauka illa bishayin, Qadak tabahuluk. Wahai gulam, wahai anak kecil. Sesungguhnya umat seandainya mereka bersatu padu Untuk memberikan manfaat kepadamu Menyelamatkan dirimu atau memberikan uang kepadamu Berusaha untuk memberi manfaat kepada dirimu Lam yanfa'uka Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu Kecuali dengan apa yang sudah Allah tulis Tidak mungkin mereka bisa menambah dari itu Kemudian beliau maksudkan Walau اجتمعوا على أي ذرؤك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله dan sebaliknya seandainya mereka bersatu padu berkumpul untuk memudarati dirimu membunuh dirimu mencelakakan dirimu menyampaikan kepada pemusyibah lam yadhurru bisa mereka tidak akan bisa memberikan mudharat kepadamu kecuali apa yang sudah Allah tulis sebelumnya ini adalah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada seorang sahabat yaitu Abdullah bin Abbas dan saat itu beliau masih bulan masih seorang anak kecil Inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim Mengajari anaknya dari kecil tentang masalah takdir Beriman dengan takdir Allah Azza wajalla Apabila dia melakukan sesuatu secara tidak sengaja misalnya dan melakukan kesalahan Ajarkan kepadanya bahwasannya ini adalah sudah ditakdirkan oleh oleh Allah swt. Diberi uang misalnya, kalau Allah hilang uangnya, maka kita nampakkan bagaimana sikap seorang mukmin, seorang Muslim beriman dengan takdir. Ini sudah ditulis oleh Allah dan tidak mungkin ia ya, bisa luput hal tersebut dari seseorang. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah dikendaki oleh Allah, maka akan terjadi. Ajarkan kepada dirinya sifat tawakal dan sifat sabar. Dan sifat beriman dengan takdir Allah Azza wa Jal. Sehingga anak yang demikian diajarkan dari kecil untuk beriman dengan takdir. Ketika dia sudah besar, menjadi seorang mukmin, seorang yang beriman, yang kawih. Yang kuat di dalam akidahnya. Tidak takut dengan kemiskinan, tidak takut dengan masa depan tapi dia adalah seorang mukmin yang kekar seorang mukmin yang kuat di dalam akidahnya ini adalah di antara dalil yang menunjukkan tentang kewajiban seorang mukmin beriman dengan takdir dan tidak mungkin dia bisa merubah takdir yang sudah Allah tulis kemudian wa'alal abdi ay ya'lam anallaha qadsa bi ilmihi fi kulli kaini min khalqihi dan kewajiban seorang hamba adalah mengetahui bahawa Allah Telah mendahului ilmunya Di dalam segala sesuatu Artinya Allah SWT Mengetahui sebelum terjadinya Sesuatu Ini adalah keyakinan wal ah Dan telah menyelisih Di dalam masalah ini orang-orang Qadariyah Orang-orang Qadariyah Atau sebagian dari mereka Mereka mengatakan bahasanya Allah Tidak mengetahui kecuali setelah terjadinya Sesuatu kalau sudah terjadi, baru Allah mengetahui. Ada ahlus sunnah wal jamaah. Maka mereka meyakini bahasanya Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Keumuman firman Allah. Wallahu bi kulli alim. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu. Bi kulli dengan segala sesuatu. Mencakup. Ya, segala sesuatu adalah yang sudah terjadi maupun yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Ini masuk di dalam bikulis syait. Ilmu Allah adalah azali. Tidak ada awalnya. Allah mengatakan segala sesuatu sebelum terjadinya. Kemudian beliau mengatakan Fakat daradali kemudian mentakdirkan muhkaman mubraman laysa fihi naqidun wala mu'akidun, wala muzilun, wala muhyirun, wala naqisun, wala zaidun min khalqihi fi samawatihi wa arzih maka Allah SWT mentakdirkan dan takdir tersebut adalah takdir yang muhkam yang tidak akan dirubah tidak ada di sana yang bisa membatalkan tidak ada di sana yang memungkiri membantah, tidak ada yang bisa melenyapkan, tidak ada yang bisa merubah tidak ada yang bisa mengurangi dan juga tidak ada yang bisa menambah semuanya adalah takdir yang muhkam Takdir yang kokoh, yang kuat dan tidak akan berubah. Visa mawa tihwa ardihi baik di langit maupun di bumi. Wadzalik min aqd iman, wa usul ma'rifah, wal i'atiraf bi tauhidillahi taala wa rububiyyatih. Dan itu semua adalah termasuk iman, akidah, keimanan dan termasuk pokok ilmu dan ini adalah termasuk pengakuan terhadap kesan Allah. Dan juga rupiah Allah Azza wa Jalla. Kama kala ta'ala fi kitabihi. Wa kala ka kulla syaih. Faqaddarahu taqdirah. Allah menciptakan segala sesuatu. Dan Allah mentakdirkannya. Wa kala ta'ala wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan perkara Allah adalah taqdir yang sudah ditakdirkan. Dua ayat ini menunjukkan tentang keimanan dengan takdir Allah SWT. Fawailul fawailun liman sarra lillahi ta'ala fil qadari khasiiman wa ahdara lin nadari fihi qalban saqiiman laqad iltamasa biwahmihi fi tahsil ghaibi sirran katiman wa 'ada bima qala fihi afaakan afiman limatakan maka celaka binasa bagi orang yang menjadi pendebat bagi Allah di dalam masalah takdir. Celaka dan dua musibah yang besar bagi orang yang mendebat Allah di dalam masalah takdir, membantah. Dan dia mendatangkan hati yang sakit. Dan berusaha untuk mencari ilmu yang gaib yang merupakan sirran katim yang merupakan rahasia yang tersembunyi bagi Allah azza wajalla. Kemudian dia kembali dengan ucapannya dan juga pendapatnya sebagai seorang yang affa'kan, asiman menjadi seorang yang pendusta dan juga orang yang berdosa. Dan apa yang boleh ucapkan di dalam paragraf ini menunjukkan tentang diharamkannya seseorang mendebat Allah SWT, membantah kepada Allah di dalam masalah takdir. Dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sekali lagi yang pertama adalah beriman dengan takdir Allah azza SWT. Maksudnya Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Dan Allah menulis segala sesuatu sebelum terjadinya. Dan segala sesuatu yang terjadi adalah dengan kehendak Allah. Dan Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu. Tidak ada yang mencipta selain Allah. Kemudian yang kedua, sebagai seorang Muslim kita mengambil sebab. Mengambil sebab sebagaimana yang Allah perintahkan dan juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Allah telah mentadirkan bagi kita rezeki Dan kita sebagai seorang muslim Diperintahkan untuk mencari sebab Untuk mendapatkan rezeki tersebut Dan itu dalam hadis Rasulullah s.a.w. mengatakan La'in yahtati ahadukum Hasmatan bin hatabin Thumma yahmiruha Ala zahrihi Faya bi'uha khairul lahum Min ayis al nas A'rawu au mana'u Beliau mengatakan Rasulullah SAW, seandainya salah seorang di antara kalian mengumpulkan kayu bakar, kemudian dia panggil kayu bakar tersebut dan dia jual sendiri, maka itu lebih baik bagi dirinya daripada dia meminta-minta kepada manusia baik diberi atau atau tidak. Dorongan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita mandiri, bekerja sendiri dan tidak meminta-minta kepada orang lain. Dan juga kita tahu bahasanya para Nabi dan Rasul Dan mereka adalah contoh bagi kita Mereka bekerja Nabi SAW berdagang Dan terkadang beliau Mengembala untuk orang lain Nabi Musa AS Mengembala Ada di antara mereka yang sebagai tukang kayu Dan seterusnya Padahal mereka adalah para Nabi dan juga para Rasul Yang tentunya sangat memahami Tentang iman dengan takdir Tapi mereka mengambil sebab Karena dengan itulah mereka diperintahkan. Ketika sakit, maka kita mengambil sebab bagaimana supaya kita sembuh. Datang ke dokter, menggunakan rukaya syar'iyah, meminum madu, meminum air jam-jam. Kerana dikabarkan bahasanya, jam-jam adalah obat bagi segala penyakit. Dan dikabarkan oleh Allah bahasanya madu adalah obat. Kita mengambil sebab-sebab tersebut, kerana Rasulullah s.a.w. al-Qaqat, Ibadah Allah tadawaw, wa la tadawaw biharam. Faih hamba-hamba Allah, Janganlah kalian berobat, Mencari sebab kesembuhan. Wa la tadawaw biharam, Dan janganlah kalian mencari Obat-obat uh, yang diharamkan oleh Allah Azza Wajalla. Berarti, kita sebagai seorang Muslim diperintahkan untuk mengambil sebab. Dan jangan sampai kita berdalam-dalaman di dalam salat taqdir, Apabila sudah di sana kelihatan ada sesuatu yang nyimpang, yang menjadikan kita ragu dan seterusnya, maka kita disuruh untuk meninggalkan. Ila dhukiral qadar faamsiku. Apabila sudah disebutkan dengan takdir, maka adalah kalian tahan. Itu apabila sudah mulai, ya di sana ada alamat menyimpang dari jalan yang lurus, maka adalah kita mencukupkan diri dan tidak mendalami atau tidak terlalu memperdalam dalam masalah takdir. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak sekalian. Silakan ditulis dengan kertas dan ditulis dengan tulisan yang jelas dan singkat dan diajukan ke depan. waktu salat duha sampai jam berapa bagaimana jika salat duha jam 12 siang apakah sah dan bagaimana jika ia menyengaja salat di jam demikian untuk merutin kajian Salat duha, ini adalah salat yang masyru' disyariatkan dan memiliki keutamaan dan mulainya, waktunya adalah setelah matahari setinggi satu tombak setelah matahari terbit, yaitu setelah setinggi satu tombak ini adalah awal dari waktu salat duha dan kurang lebih 15 menit setelah terbitnya matahari kalau kita melihat di jadwal terbitnya matahari jam 6 Maka seseorang boleh melakukan sholat duha jam berapa? Jam 6 lebih 15 menit Jam 6 lebih 15 menit Ini adalah waktu mulainya sholat duha Dan waktu terakhir adalah Kurang lebih 10 menit sebelum datangnya waktu buhur 10 sampai 15 menit sebelum datangnya waktu buhur Ini adalah waktu yang panjang untuk melakukan sholat duha dan sebagian ulama mengatakan bahasanya Waktu yang paling abdul adalah menjelang duhur Waktu yang paling abdul untuk melakukan salat duha adalah Menjelang duhur Jadi apa yang ditanyakan di sini Ini adalah waktu yang abdul Yang dilakukan misalnya 20 menit atau 25 menit sebelum datangnya Waktu salat duhur kita kerjakan Maka ini mengerjakan salat duha di waktu yang paling abdul Minimal dua rekaat Dan maksimal adalah 12 rakaat, minimal 2 rakaat dan e, maksimalnya adalah 12 rakaat. Dan dahulu Nabi saw e, melakukannya dan terkadang beliau meninggalkannya. Beliau terkadang melakukannya dan terkadang meninggalkannya. Menunjukkan bahawa beliau saw melakukan sholat duha tetapi tidak merutinkan setiap hari. Bukan seperti sholat wajib yang kita kerjakan, senantiasa setiap hari dan inilah petunjuk Nabi SAW dan di dalam sholat Dhuha terkadang beliau lakukan dan terkadang beliau tinggalkan sebagian sahabat mengatakan kami melihat Rasulullah SAW sholat Dhuha sehingga kami menyangka bahawa beliau tidak meninggalkan sholat Dhuha sama sekali artinya ketika melihat beliau SAW melakukan sholat Dhuha hari ini sholat Dhuha, besok sholat Dhuha, lusa juga sholat Dhuha sampai diantara kami menyangka bahwasanya beliau tidak meninggalkan sholat duha. Tapi pada kesempatan yang lain kami melihat beliau tidak melakukan sholat duha, sehingga kami menyangka bahwasanya beliau tidak melakukan sholat duha selamanya. Hari ini tidak melakukan sholat duha, ternyata besok juga tidak melakukan sholat duha dan seterusnya sehingga menyangka bahwasanya beliau tidak melakukan sholat duha seterusnya. Sehingga para ulama menyimpulkan bahawa Nabi saw terkadang beliau melakukan solat duha dan ter terkadang beliau tidak melakukan solat duha. Sehingga sunnahnya kalau kita ingin mengikuti Nabi saw secara lebih sempurna, maka dalam solat duha kita terkadang melakukan, terkadang tidak. Ini adalah termasuk kesempurnaan di dalam mengikuti sunnah Nabi saw yang beliau rutinkan kita rutinkan. Tapi yang tidak beliau rutinkan maka juga tidak kita rutinkan wallahu taala aalam bagaimana hukumnya orang yang menunda haid minum obat penunda haid selama di haromain madinah dan Mekah para ulama menjelaskan boleh bagi seorang wanita untuk menunda haidnya dengan meminum pil misalnya atau obat yang sejenis sehingga dia Uh, uh, bisa uh, ketika berada di Mekah dan juga berdinah Dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak haid Ini diperbolehkan tapi Mereka memberikan syarat Yang penting tidak memberikan mudarat kepada wanita tersebut Tidak memudarati wanita tersebut Karena sebagian wanita memiliki penyakit Yang apabila meminum obat penunda haid Maka menimbulkan mudarat bagi dirinya Ada yang tidak cocok dengan obat tersebut Sehingga dalam keadaan demikian Dia harus meminta Keterangan dari dokter Yang menyatakan bahasanya Obat ini tidak memudarati dia Tidak memudarati Badan dia atau fisik dia Kalau misalnya aman dari mudara silakan dia meminum obat tersebut Silakan dia meminum obat tersebut Tapi kalau sampai memudarati Maka jangan dia meminum Dan Rasulullah SAW Mengatakan La dharara wa nadirara tidak boleh seseorang mengundarati diri, dirinya sendiri Dan juga tidak boleh mengundarati orang lain Bagaimana seseorang yang belum lancar Atau bisa membaca Al-Quran Membaca dan menghafalnya Apakah bila salah bacaannya Merubah makna Kita diperintahkan untuk berusaha diperintahkan untuk berusaha Dan Rasulullah SAW mengatakan Khairukum Man ta'allam Al-Quran wa'allamah Sebaik-baik diantara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Jadi kita diperintahkan untuk belajar. Dia ya, belajar tentang tajwidnya, bagaimana cara membaca Al-Quran seperti yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Dan setelah itu kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Kalau memang memang mampunya demikian, maka kita lakukan. Dan Allah mengatakan فَاتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ Danlah kami bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan Yang Allah ingin lihat dari kita adalah usaha kita Apakah ada usaha dari kita untuk mempelajari Al-Quran Memperbaiki bacaan kita? Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin Ternyata mentoknya demikian Maka لا يُكَلِّبُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا قُسَعًا Allah tidak memperbaiki seseorang kecuali dengan kemampuannya jadi terus, ya kita belajar Al-Quran mulai dari tajwidnya, bagaimana cara membacanya Mengetahui tentang maknanya, isinya, tafsirnya, dan seterusnya Tentunya mempelajari Al-Quran dari orang-orang yang memang ahlinya Allah Ta'ala alam Bagaimana tata cara berdoa dalam sujud? Apakah di dalam hati atau dilapadkan? dilapadkan. Ya Berdoa di dalam sujud adalah dilapadkan Ya bukan di, di, dilakukan di dalam hati, tetapi dilaporkan dengan lisan dan ini tidak masalah dan dalam hadits Rasulullah SAW mengatakan: "Aku berkatakan kepada kamu dalam diri Robi bahwa sajeh baktirufi min doa. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud, maka dalam kalian perbanyak doa di dalam sujud tersebut. Dan sebagian sahabat mengatakan doa yang paling dibaca, yang paling banyak dibaca ketika sujud oleh Rasulullah SAW adalah Ya mukallib al kholo." tabrical fi ala ajdi. Nabi kan menunjukkan, menunjukkan bahwasanya beliau membaca doa ini. Dan diucapkan dengan lisan sehingga sebagian sahabat bisa tahu doa yang beliau baca ketika sujud. Seandainya itu dibaca di dalam hati tentunya sahabat tidak mengetahui apa yang yang, yang beliau baca ketika sujud di dalam hatinya. Allah taala, alham, wa bi al tawfiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.